بخیم اللہ فاصل این فصل راورو جداوال راوری تالیبانو در مخکی مسائلونا او بیا غیط رامعات کی گئے او گوری تالیبانو مخکی شپک ومو ری ذکر او دو مسلې دا وړې یو خبره اهم امورونه معرفت د طبقاتو ټیک شو دویمه خبره د اهم امورونه معرفت د مواليدهم او وفیاتهم دریمه خبره د اهم امورونه معرفت د بلدان دا اوتانو سلوره خبره ضروری معرفت احوال دادی سفاد د دا تعدیلن و تجریحن و جهالتن سو خبری شوی؟ سلور دقیقه چیه ولی که پینزه خبره مراتب د جرحه او د تعدیل شپگه ما خبره مراتب د تعدیل تیک شوا؟ او دوی مسئله ذکر کریم یو چه تعدیل لچا موتبر دی چه په پدی فن بانی دوی مسله چې جرګه مقدم ده او کټه عادل خوایي ګوره طالبانو اول تلاشي تشکیه تعدیل د یو مکافيده خوایي زنانه وي غلامي او کهوري خو چې ماهر د دي فنی خبروانی پښ زنانو دا, دا دوه مسلې ذکر کړی منځ کې انقطای راوسط لري مسلو د وجینا دا دوه مسلې په منځ کې څه وي فاصله نو تفصیل راوړم چې تا او اس چه داماکی گی شپک خبر اغدی او نور اغوی پسیو لگه او مو لگه تالوکی د شپک خبرو خبر پسیو نو دام ضروری دی دام احم دی دام احم دی دام احم دی تقریباً بتیسو پور خواست شادی کردی دی سدی یا کم او بیش اعتباری فرق چکوی جاتیگی کمیگی او چه نه نبی آسده بتیسو پور جوڑی چه دا ٹول خبری سدی تالیب دا حدیث راوی د حدیث د پارا پیجندل سری ضروری دي اوس راځي و ما خبره د اهم او د ضروری خبرونه پدې فن د اصول المسلوح حدیث کی معرفت ته د کونیو مسمئ نوم دی طالبانو ها فسل یوکوس په دې سره سره دی کېږي امور مهمات وای چې دا حدیث طالب د پاره دا لاندې مسائل اهم دا پیژندل ضروری دي او دا وم دا چې کونیات پیژنه د چا نمونې دي نمونه خو معلوم دي غوس داوی کونیه هم پیژندل لري اثر دا شو شي چې حدیثو کې کونیه ذکر کړي نو التباس وسړی باندې راځي یا تصور دیوکی چې دا ځان د دی نو چې دا یادی دی مغالطه نه راځ لکه وګورې تاسو عبد الله ابن عمر کونیه یې سو دا وینوم ده کنه مو سمې نمونه دي ده کوي کونیه پیژندل اته چا چې کونیه دي دا وینوونه پیژندل دا مهم دي مغالطه نه راځي نو دا ده کونیه دا ابو عبدالرحمن ټیک شته لیوانو آغا چه مشهوری پا نوم بانی او ده ده پارا کونیهی هاو آئی تاریبانو پا کونیه سرم چه سو گمانونه که چه دا بل سڑه ده نو التباس پسڑی بانی راجی مغالطه راجیه نو چه نوم در تیادو او کونیه یو کس تقریر کولو پا دی نسطه کی ویداخل کوئی چه دیو اولیان نمانی خبره بانی کوئی گئی کنم مشهور مقرب ده منغا پيرانو پير سيبون منو شيخ عبدالقادر جلانیم منو اللوي زان منو رحمهم الله دا طول لوی لوی اولیاء خبر ابانو پوشو دا پمانس کی جمله محترز د دا پارد ایزا او دارم لپی جاندل دا اسماو مکننین چه دا چاکونیهی نو دا نوم پی جاندل پا کردن خبر ابانو پوشو أبو بكر صديق كنية نومي پیجاندل زوری دی نومي سون عبدالله بن عثمان تیک شو تاریبان نو چه دا نئی نو طبعه چه دا غثمان دا دیر الله سالان ابو ربانه پوشی نو دا مغالة راجی داوی اکست دا غا چه مخی دا دی مخی سون كنية نومي مالا و کون یې نشه خبرونه پوښی نو دا یې نوم پیژاندل نو اکه څنډ شو غو وای ماکه وزم کریمه ماره په منځ کې پرځي کونیا او دا نرم له پیژاندل نشه چې نومي کونیا خدای و ډیر کم دی دا سری دا ډیر کم نو اتم معرفت د اسماو د مخنن کونیو والا او نهم هم طالبانو چې دا چا نوم سي کونې نوم سئی؟ ای دا کنیه نم یه لگه تالیبان داوی خدا دیر لگ دی سری؟ لکه اگوری مثالی ابو بیلال اشاری د شریک شاگر دی او ابو حسین دا ابو حاتم رازی شاگر دی کنیه دا کنه او دا یعنی نم هم دی سری؟ نم دی تالیبان د لگه دا دی سری نم که حدو کنه ابو الاسد بس دا, الاسد دا, دا, دا, دا نم نم ابو الاسد دین اوروان پوچھ مں خدا وایو کنا خوشی اللہ او کمن دغشی وایو بیا د مګ کورینم یریګ نمګولیش ابو الاسد اندا مانو بیا طالبانو نشوخ او دارنګ لا ضروری دا اغه اهم امور دی مارفت و مانخ فلیفا فی کنیتی هی چه اختلافی پا کنیتی او دا خوٹیر دی خومنگ بوئی بطوری مثال پیشکو لکا اوسام ابن زید ابن حارسا دا دا کنیت ابو زید او بازی ابو محمد او بازی ابو خارج زکر که دا ای کنیتی دی کنیتی ها تک شو پلار دوی په نوم مشهور دي تکونې وي اسم معزه چېا ولادت پوخیا بعد مورو پلاري کي اول چاهي تي او لقب چې پس پيشا یا پس صفات سره پېژندشي او نسبه او جو معلومه خبره ده او تخلس شاعران چې ځنته جوشي افلان علي حیدر جوشي داسي وایي ما او تاسې وګورئ طالبان دا ذکر کرا دا ډیر دی او معرفت دا طالبانو یو له سم ها چې دا چا کو نی ډیری ما فوق الواحد یادي دوی او کزیاتی دوی او کزیاتی وګورې طالبانو الله اکبر لکه ابن جرید عبد العزيز نوم دی دا د ذکونی دی ابو ولید ابو خالد او دولسم طالبانو د امور مهمه و نه چډيري صفات ده او القاب معوت او القاب هم معنا کوي طالبانو يار القاب الله اکبر وای یعنی صفات ډيري وګورلکه سيد عتيق ابو بکر څه نه ابو بکر صدیقونه وکه نه بلې سري عتيق دی کنه او صدیق عتيق بابو با تھا کنيات ال قابيديری طالبانو او طالبانو اني صفاتو نه دیری ال قابيديری وای معرفه منو اوس لسم کی موافقت کونیه ددسه نوم دپلار سره کونیه ددسی نوم دپلار سره ک ابو الانبس دا زوی دچاره محمد ابن الانبس کونیه ددسه موافقت لري دپلار سره او لکه ک دارنګ لمثال کابی اسحاقا دپلار نو میسه ده مشابهات ده کنه در کونیه خپل نن سره شو مشابهات نو دو کسان بسری تذکر کیدا تاسو معلومي بیا با التباس سره دی المدني یو داغه اطبای تابعینونه اوس فائده دې سره نفی ده غلط غلطی امم نسبه اله ابي هغه سو کې نسبت د خپل ور د شې نو غوښه ماشاالله سواله سم طالبانو سواله سم قسم پاکه سړي کي وګوره لکه دوم ددسي طالبانو دروي التباس د چا سره راضي د فلار کونی سره ها نو ما کیا کس کې کنه څنګه رواي لکه ي صاحب زيده به ساق السبيعي تدليس الزام فرونه یا موافقتی کونی ده ده او کونی د بی بی ده دن ده دا پینج لسم هم ده دا امور مهمه و او گاره لکابی ایوبی انساری و امی ایوبی دوانه سایت کن دی ها برا بانی پوشی کن او مشهور دی یا تالیبان وائی شپارسم پلار او د استاز نمی یوی موافقتی ریسم د استاز د انوم د پلار د دې روایت سره لک ربی بن انس ان انسن دا شریف روایت نه ګومان کوي چې دا روایت کې د خپل پلان هلن کې انس بن مالک جدا دې کنه دی او با کې صحیح ان امیر <س> بن <Instagram> انس قال ان صادم شیخ د ربی پلار ده بلکې ابو بکری سې شه دي بکری او شیخ د انصاری دی هو انس بن مالک صحابی مشهور انصاری او نه د عربی مذکور د اولاد د دا انس انصاری رضی الله تعالی عنه فرق وکنه دی بری پوښوي ته پوښین شو ها صحیح صح نسبتې د ریوانو استاد ستړي استاد یې ستړي رضی الله تعالی عنه او د خپل امر مېم ستړي ها شاباش وما يتمنى سبيله غير ابي كلمه ابن دا والسم دو امور مهمه اون بل چاہتا سي طالبان نسبتي او سوغرا لك مقداد ابن الاسودي نسبه اله اسود الزهري هل ان کی دفل نو میسو مقداد بن عمرو دي وربان پوښي پوچوم کې زوري سوم دغه متبن نگر زوري په زوی نه وله ناغتې نشوچه لکه زید ابن محمد زوی دغه مثلا یا مور لکه ابني اولیاد سی هاي سته او استاد اسماعیل ابن ابراهيم ابن مخصم یو عارف ثقاته او لیادت د مور نوم دي پدی مشهور دي افراز عامنته سو ہاں لطن نسبت کی کنا او دل ته مور طریقه سن او تو ونار او جنا نو خلق نرتوب ته نسبت کوي به خون تو ته ونه کوي گان نجيب لار سي د بوسس خالی په غوا و دريږي کنا نور د کار ني نو سه بنسبت نري مور ته نشي دا مان چې دا څه دی خو او کاله یو کاله د مور زوي گان حالان کې د دغرو نو خلق د مور زوي د منی لفظ استعمالي نوالتا تستموغالطة رانشه اوه دا بایزوية او دا شو كهن كا او شدل تديوه لن دا فعار دي دا معلوماتون پکار دي وعاين ارون اسماعيل الازين يقال له ابن علیه دا غا خیال ساته جه خفن نشي کن لسم یا نسبت شوی الى غير ما يسبق الى الفهم غير متبادر نسبت چه فامتا نرازی ته یو رازی و نسبتی سی بلتی تالیبانی دان دو امور محیمون اطلسم قسم وائی کنا حزار, حزار لکوی دا موچی نو دیخو موچی نو کنا موچی پیدی نی چاچ ظایر خدا چی دا منصوب دی الاسناتی کار د موچی تا فیل صفت پیشی د موچی توبتا یا خرسول تو لیسکر دا سینر دا زین ته خدا راجی کنا متبادر خدا راجی کنا متبادر خدا راجی کنا ادل تا مغیر متبادر نزبت کو لی اغدا دا با کیناستو دیو سرا نو نسبت تو شو سڑین اتا پوس مکو مرگری نا کم مرگری جولا گان دی جو دی جولا دی سرسی خلق نوی موزی تو هم زینو کی مکینای کنا مطلب دار دی اغنوم بتا بان دی خلق دی تم نه نه لیکن نزل تیم دی کو شه دل ولدا په دې تباره سره اکبر کبیر نو لسم پکې دامن سی ویل پوری درې پښتو بوري یو نومي بلکې د دینه محدثینو څارلس پښتو پوریم ذکر کړی دی و اسم ماوی اسم المجد المذكور دیکھنا دی طالبان امام غزالی تو سو محمد ابن محمد ابن محمد ابن غزالی دیکھو طالبان مشکل لگا او دارن لا جگری بارک هم دا غرازی محمد دې ندری او تشکرت الحفاظ کی امام ذہبی رحم الله ذکر کئ محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد 14 پشتو محمد محمد محبت کلامات خبر باندې کوښی او صرف کې وې دا زمونږه د مور نو میخه لري دنیا نوم میخه لري فاطمه تصغرا او کبرا د نوڅې نوم د چا په نوم باندې دنیا په نوم باندې کنه او شیفونه خلنو مونږ زی واي مخکې په ماړي په منځ ته په کوسمو اوس ما دې وجه کر حسنینه اوس د ټولونو مونږ نه شندای ولا بل مثالم ذکر کو ما مر ته سې ذکر کړل بلم ذکر کړي او گوری تالیبانو لکا حسن ابنی الحسن ابنی الحسن ابنی علی ابنی ابن عبی تالیب رضی اللہ او دا خوب تدینام بیر دا فرودی رسا مسلسل ام مسلسل حدیث نو ذکر شوئے یو کس محسما دام داغیو فرادا و قدیت تکل اسم و اسم و ربی معالی اسم و اسم دبی معادله 14 پوریم ذکر کریدا د اغه زل کزان له اعتبار فرق توې نیو به او ترتیب او کنه درستی کوي نو خلاصو شو ہاں دا پی جندل پکاري او شلم قسم چې اتفاقی اسم الراوی و اسم شیخی و شیخو شیخی فبرزا و برزا و برز رطولسی نو ميووي لکه امران آن امران آن امران وآئی تالیوان وصالیسو ابن حسین صحابی حبر ابانی کوئی شوی مانی برابران دا ایمان تبرانی رحم اللہ دی او دویم ابن احمد واسی تیر او دویم ابن عبد الرحمن دی مشکل مارو بی ابن بنت وس دا یوشتم د امور مهمونه د شکسم راوی او د استاد او د هغه د شاګر نوم کسي توافقي موافقه شي کله واقعي ګذالکه اېدا اتفاق من د نوم او د نوم د پلار او سره د نوم او د نوم د لاس سره موافقه راغلي وو راوی او د شیخ مان يقول لك ابي الله حمزاني ابو ر طالبان مشهور بروايه علي بن الاسهاني الحداد وكل منه اسمه لا سنه احمد بن الحسن بن احمد بن الحسن كان وكل سرى بنسبت بني بلاني اويا فيشه ا أو predicate ابو موسى المديني لکل رجز حافظ النغت وسواه مسكين فرواي بتمهيت فقس مشيخي ورواي عنه هو نوع لذيذ لم مثال لك بخاري رواه مسلم ورواه عنه مسلم يا بل نکي کنه کې واي ها بشير بن ابي معمر فراديسي والبصري والرائي ابن مسلم بن حجاج البخاري وسعد بن صحيح وكذا وكذا ذلك يعقوب بن استاد و شاگرد پنوم كثره Taliban ما فقط tega وروان مسلم عروب... بن ابراهيم وروان مسلم بن حجاج في صحيح حديث بهذه عروب... الترجمه ومنها يحيى ابن ابي كثير رواه شامن وروان وشامن وشيخ وشاوي قال يروي تمشامن من ابراء قرانه والرجل هو شام ابن ابي ومنها ابن جريج رواه شامن وروان وشامن فالاول فالالا ابن الورده والا يوسف الاسفناني آه. ومنها الحكم بن عبد عروب... عمي عمي عمي وانو ابن عبيل الله فالعال عبد الرحمن وعدنا محمد بن عبد الرحمن الله مذكور وده دي هم سلوه دير دي استاذ وشاگرد پنون كسي موافقتين دا او پیجن او دا اهم امورو نا پده فنكي داد و اشتم معرفت د اسما و مجرده صرف نموی کونية نوی او لقب ام نوی تیک طالبانو واعی او جماکړې دیله جماعات من الایما باز دینه جماکړې لکه بغیر د خیر نه سکېری پکینه دي مطلقانه نه جماکړې لکه ابن سعد په طبقات کې او ابن ابي حيسمه او بخاري په تاریخ فل tarixi کبیر او تاریخ دی ابن ابي حيسمه او ابن ابي حاتم په جر هوتادیل کې او انه ومن افراد السقات صرف سقات یې جماکړې عجلی اجلی اجلی سقات کې ابن حبان فسقات کې ابن شاهین فسقات کې ده کتابونه داوینه مروای ومن هم ان افراد المجروحین کبیادی ابن من تقید بکتاب مخصوص کر رجال بغیر در خیر عام جمع کری دی. او بازي خاص ده بخاری یا ده مسلم یا ده دوانو یا ده سیاسیت هم لک تهذیب الکمال سیاسیت هم باندې 5000 کسانه باندې او دارن لا دوسلان ذکر دی کئ لک رجال ده دا بخاری دابی نصر کلا بازی او رجال ده دا مسلم دابی بکر ابنی من جووی او رجال دا دوان بخاری و دا مسلم دا بی فضل ابن تاهر او رجال دا بی داود دا ابی علی جیعنید او دانا لی رجال دا ترمیزی او رجال دا نسائی یا جماعت دا مغاربانا او رجال دا ستا سیحین وغیران دای جمع کردی تالیبانا عبدالغنی مختیسی دا کتاب من دا الکمال و شایش شوی تالیبانا او بیا دای برابر کرد تحذیب پی جنی سهی کول برابر کرد حشو او تطویل زائد موضوعات تناسب لري کړې مې زی پتاہیب الکمال کې خ کتاب دې او د دې خلاصه وای ما پیش کړی دا سه اضافې پکې کړی د ډیرونو مخری تهذیب او تهذیب و چې اضافې کړې دو تهذیب الکمال غوته کیندا اړ دی لوی منصف نه حافظ ابن حجر رحم الله احناف او رجال چې راځي مال تبیعله ګوري بیا تهذیب الکمال ته الكمال تزيد مقتصي رحمه الله حنبلي ده جکل د حنافر رجال راج نور غوند کلا د نل غوند کی مرچ کی اچو شو خبر اوه طالبان درشتم د اهم امورون دار ل معرفت د اسماء مفردہ چې د شا هم نوی بس د قیو برا الله دې یو لاندې شنو دا نه شوخه خبره باندې بل څوک سره سره په دې نوم کې شریک نه وای نو دا هم چې ولداونه غني شي دا او په پردوی دي نه دا هم چې وې بر دې یو په دکرا شات نو نو پاري باندې علما اعتراضونه کړی غردي کړه مطلب داړو کولي سعوديوبن سيناني اخذ زعاري وهو بزم طالبانو نسبته وای وليسو فرضه تاريخ ابن ابي حاتم السودي الكوفي وثق به من طالبانو كشاذ نادر هم نام چه تتبو استقرانه پیداشونه زم قايري كلي باندې او سترو اكثر دشه مونږي نبي اعتراض رضى و ام هم... سو ديون عبد قضاء تقال وروى حديث غير محفوظ واظنه والذي ذكروه ابي فاضل واما كما نقضي ذكروه في زواقه انما هو الذي بينما هو الذي حديث الذي ذكروه ليس الافه منه بل هي من الراوي انه هم بسطه بن عبد الرحمن الله ومن ذلك سندهم دلمون قلتي مولا ددران ها وګورم مولا زینبای دڅوانیه له صوبه دواءتونه مشهره یوکنا ابا عبدالله هوا اسم فرض لم يتسمى به غیره بل شان منو وای په معنا لم دیوې مونګه اکثر تای دی ذکر کړي کته تبو استقرار رچته پیداځو نوها ذم کایره کلیسر اخری ابانی ستدا در راوی وا لیکن ذکراب موسى في زياره مارك اصحاب الابن منده سند ابن ابو الاسود وروارو حديثه و تو عقب عليه ذالك فان هو الذي ذكرته منده وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن ربيعه اعتراض ونقد ورت كر ابي بنان تاريخ الصحابه لنزلوا مصر في ترجمه سندرين مولى زينبا وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابه هني اليسابا هل اليسابا كما ذكرت قديم او طالبان وكذا ما يتقول كن مجرده وهي تاره تنتقول بلا ذيش وتاره تنتقول بلا ذيكونيا وتكون نسبتا الى عاهه او يقول طالبان عاحتين. سالي رشتم كنيه مجرده او مفرده طالبان دي مخكي كي لو اندي توجه وكي. التباس ما قدم شي معرفت د كونې مجرده او القاب مجرده كونې مجرده او مفرده بس ته کوي كونې دبل شاني مخکي تفصيل شوې دي کنا اسماء او ګره او د كونې کلسي تالوان لقب ګرځي څنګه وتار يكون بلفظ الاسم وتار يكون بلفظ الكنيه وتقون نسبه الى ايه عيبت او كلفي شيء نسبتي وسوغوا طالبان لقب كنوا من لك سفينه سدين ساماني بي چوله شو سفينه لك ولم خدارن لجيكم دي رضي الله تعالى عنهم كل هاو ربانو دو والی رضی اللہ دنو سمو کرگی کونی او کل عیب لقبی لکا آمش سلیمان ال آمش سرگی دا غیی کل دارنگ لہ آور سرگی کگی آمش رو پی جنن نظری خدا چننی شمکور گوندکی چواہ کلی او گوری تالیبان او اعرج لکا عبد الرحمن ابن حرمز اعرج فگوٹ بانی مسلم ابن عمران البتین بانی خیٹو خیٹوور دی او کله پیشا لقبی لکا, لکا بززاز ریخم وغیر یا عطار یا بززار مسالی خرسون کدایش سکر زیدلی کله پیشا سی لقبی کل لقبي هذا سريته معلومي وايه مسكي وكذا ما رتلسادو هترتن تقاويل القبائل دارن لا داشبغم دوموري دا اشوغشتم دو امور مهمونه او ترتن اذا ثاني وهذا في المتاخرين القبائل اوضاف متقدمين كيدي بالنسبه للمتاخرين خبر اباني पूछी درواتو نسباتونا کله نسبت قبليته دا ډير وي لکه دوسي دا ابو رضی الله تعالی عنه د دوست قبلي نه او کله نسبت وطن ته خدا لګوي صحیح طالبانو دا لګي کنه صحیح لګي وای وهذا بالمتداخلين الكريم بالنسبه للمتقدمين وبالنسبه للبدني ارموا ان مجاورت تجار الله زمح شري ها يا نور مکه ترغلو کنه ذکرته سوې جار الله الله جوند ګو شیطان وتقولوا سرايكن حيادي والحرقك المزار درزی دې ټیلر دې هر په شه تلک بزاز ماو ویل کې اتفاق او اشتبار ازله لکه څنګه چې اسماو کرا غلې مخکې ذکر شي وګوره طالبانو لکه حنفي امام ابو حنیفه متتبین توم وي او بنو حنیفته هم نسبته تاسو دا کنه د طالبانو نو دا به سمالو می دا بیا ساته کل واقع کی گیا انصاب سا القاب لکه خالد ابن مخلط القطوانی دا کوشیو سو ویلقب القطوانی نسبت کل لقب شیو گو ریکن قطوانی ریکن دی او دے بخفا کیدلو پدی بانی ویشتم دا اهم امورو ندارن لمعرفت تے اسباب و زائد دا دے القاب و اسباب داولی دا اللقاب وانساب واسباب دا ذکر کی لگا وہ غوری طالبان اے مثال غوری لگا ابو مسعود انصاری بدری نہ بدری دے نہ خدا غزی کی کوری ون ف دین سبسر یا لگا ماریام بن عبد الکریم زال نہ گمراہ تے نہ ہوئی خلاالت نہ ور کش ہوئی والدت دغه سو راه هوي وي ان لارواله راه هوي لارواله سبحان لار, لار, لار کې نو بیا مونته په دموور حاج جاتلو د لار کې پیدا شوي د لارې والو دا فرقونه به تاسو ته یې ادي اسوا بي یې ځندش اوس طالبانو دا, دا وشتم اوس ذکر کوي اسیستم د مهم عمرونه وای تمہاري قدر موالي من اعلی مشترک لفظ طالبانو دا مالک او دا غلام دوانو که کرنم سرین فقرائنو او نزبتونو سر بسی پت لگی و مالک اسفل غلام یو دابا رکس ری دا غلامی یا لوز سر یو بل سر لوز کری اگه تا نزبتی زمائم داد بکی زبا ستاکو مخبرن پدی سر نزبت دی او یا اسلام بخارې ته جو شو ی ووي ل خو د دقبلی نه نه دی که نه د بخار وواري پ اسلام را نو دا وله اتاقت ولهبلحلف اوله او اسلام خبره باې پوه تاو تماملومي دکه پرې ټولو باند اطلا کېږي د مولا، او نن پیژندونکی کی تەمیز ده دینه مګر بې تنسیص علی چې صراحت او شپدیباني چدا ولا ولا طاقت او کدا حلف دا کوي اسلام دا وایم په ماری بدو یو وخت دا طالبانو د ایرشن د اهم امورونه شوشه اتښتم اتیش تمشم یوکم درشم وای مه مهمه ګوره رونه او خویان دي د پیجاندل ولی لکه مثال یو ګوره او بيدو لا ابن عمر عمري او عبد الله بن عمر عمري ګوره رونه دی ګوره شری رونه دی اولنه شخا دیم کې کلام دی ندابم تاسی پیجنه خبره بانی آخیر یو شیده عمر عمری نوچه فرقوشی نداب رتب پتی او دا اهم امورونا دیر شم عداب دا شیخ و دا تالیب دا تالیبی او رستو زال لجی کرکی شیخ خدا شرک دی ٹول فی تا سیح النیت ما اول کی در دی وضاحت کرده د اداب د دا شیخ و دا شاگردی آتی در تا کنه دی یا کڑه میو کنه تاستو خمی کڑه دیو تمیم کرو اپتدا کیا داب دسری دا دا وائیت دا پخفلہ جکر کئی دا شرک دی تسحیح النییت دا مشترک دی حوبل زان تاکول دسری دا اغراض دیونیتی سہی او خکو المخلوق سر یا و تحسین الخلق اخلاقم خوا انکل علا خلق نازیم اخلاق بیم سید ويا طالبان وينقل الشيخ بن اسماع يا اسماع يا يغث ادفي ديليني ولا يحدث في بلد فيه اولى منه بل يوشي بالاين يد... او خص شيخ سرادات بغدادي يوشم اذا افتي جيني جدت زورتي خبراني كوشي نو اوري او حديث جنا بياني فاكلي جدن اولى بدي بلكي راهنمائي ديو كي علاك فلاني تلرش ها اندي بريغدي اسماع بلتا لوځي د نیت فاسد نه نخې mesti یو بیا ویلو موقام شموله بش او ايته طهره ويته بوقار ولا بل د کې او داس کې او چکینی بارو بد با کېنی هغه باندې بلا ضرورت نه اصلي د دین کې ګف شپ دینه لګي بلا ضرورت او حضرت شیخ خبره کوله ذکا درس کې وکړه کله کدا شي خسته خبري وکړي خلک به وخن نه دي تاسو یی طالب بیا وښي واه حدیث په اولاد نه په تلوار او نه په لار کې ها که صح ضرورت دي ته نه جایز لکه بخاری رازی کتاب علم کې نبی اسلام بسور لای باندې زنانه کوشه ته واسي لکه ترمذی کې روایت ته لاس نه نيسي خبرونه پوښي نو ضرورت يا شدي نبي ايبي انا ولي شي خدا اولويته شي خپدا لهدا دي زماني مفتیان شو يا فتاوا دراش ولي كه بخفلہ زين لیکم سوال وته بخفل لیکی خبروانه پوښی نو جته لیکی او تم دایشتو مفتي نشوي جام او يمسک علی تقیید اذا تغير الانسان لمرض او هرم واذا دخل مجلس الاملاء ان يكون يا ابو دادیا بمارض نو دالتیانه او کمیلس دی املای املاوی بیان تا نوید د ده پار مستمیل. بیان اون کسی؟ بیخ. چیده اوی بیهی قال حد دسانا. او مقشوی بیهی قال حد دسانا پخوا دا طریقه. دانش دی بیغم او دی او روستو داگا امیانو دا حج گنده کیسی وی لب ایک وی بیک وی کوئی مندی بولی. صغربانی کوئی شوی با مسلم. مم. وای نو صرف چی دا تالیب نو دا تالیبانو دو دیر سید دو درشم جوړي کيو درشم ترتیوب و ورای کنه ها طالب ادب ذکر کړي چه د عزت کړي د شیخ څنګه ما تاسو وینو چې ما ته حدیث بیان کړی د امیرالمؤمنین شاورابا خبرونه پوښیږي نو استاد احترام سره سلام وایم ورایو زیره وو یوشلو د ګیره وو دماس نیو مين په دې ځایائم او تا څنګه ګورې نو دماس نیو تعملوره او توجه دې کوي بالتخید والزبر قید العلم بالقلم بخاری وای کنا اې لکھنا اې قیدی دا میاسی مناصبت دو جنویلو. چیز دا خکلک مرتسم شیسا رسوخ دیکھانا. ورآسی خون خللم. فا خف علم کې چې دا خفوشی شي په اوستالیوانو دا احم موگو. ما خدا بختم شیلو کندکی دینا. سبا. الحمد ادا چې زګولو بل